Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär Nu har vi suttit och flamsat klart om saker som vi absolut inte kan ha med i en podd För då blir de Nej. avstängd Ja jävlar vet du, oj oj oj Då blir ni naturligtvis väldigt nyfikna Och det kan ni få vara Ja, exakt Hur ja, har veckan vart? Den har gått väldigt, väldigt snabbt Ja. Eh, tycker jag hittills Men det är så här eh, När det börjar närma sig semester Så är jag ganska glad att det går snabbt Men det här var jag inne redan på lite förra veckan Vill jag minnas så ska jag inte ta ut mer om det Men det har varit en bra vecka Som har sprungit iväg Och nu är det ju redan fredag imorgon Eller idag när du lyssnar då. Så, mm. ja. så är det helg igen Och så är det slutspurt på jobbet nu helt enkelt så är det ju. Jag tror det, jag, jo, men det är samma här. Det är slutspurt nu liksom. Vi går på ångerna allihopa. Lärare som elever. Vi är helt slut, men vi kämpar som fan. Så är det. Och det är gott, det är gött. Det resultat. Och jag tänker också på att kommer ju nytt sälda imorgon. Mm. Dagen vi släpper det här avsnittet så är det ju idag, men ni fattar. Ja. Eh, och. Eh, jag kan ju säga så här att jag vill inte ha några andra planer den här helgen i alla fall. <laughs> Nej, det förstår jag. Ja, någonting mer kommer jag naturligtvis göra. Jag kommer inte sitta och nöspela hela tiden. Men eh, så få planer som möjligt. Mm. Och Gin och Tonic. <laughs> Fan vad gött. Eh, det har ju trillat in lite betyg redan nu då. Uh, på Metacritic och alla de här samlingssidorna och uh, De har ingenting att skämmas för när det kommer till betygen I alla fall Är det höga betyg? Uh, jag tror att det är snittar 97 av 100 På Metacritic då. Så högsta siffran hittills i år Och det är där uppe de här Superklassikerna alltid hamnar om man säger. Eller de som blir superklassiker Och anses vara bland de bästa någonsin Så man behöver nog inte oroa sig kan det vara så att Nintendo är världens i särklass bästa spelutvecklare? Det är svårt att argumentera emot. Så är det ju. Jag, jag tänker just också på mångfalden spel som är av så pass hög kvalitet. Sen så tar det ju tid när det ska vara sån svinaktig mm. hög kvalitet. Speciellt när man har på ett sätt old school-formel i en värld där det finns så många typer av olika typer av spel. Ja, just det. Um, ja, men det är sant Det, det, det är, är ju som att diskutera Man ser bästa filmer Och jag har sett lite sådana här list, nya lister Som har kommit upp topp 10 spel Eller topp 100 spel, bla bla bla ja, det, det är alltid någon som aldrig kommer hålla med När det kommer sånt här Hon någon som har något annat förslag Men uh, att Nintendo Har en sån oerhört kvalitet Så det är det klart att Ingen kan väl egentligen argumentera emot någon som säger att de är en av de bästa i världen. Om man uttrycker det så. Det är ju diplomatiskt uttryckt. Jag tänkte ju ja. nummer ett. Men då blir det så här, nej, de här är bättre. Alltså det finns ju någon som tycker att FIFA är bättre. Där ute någonstans menar jag. Alltså man kan ju argumentera för till att det finns bättre spel än Nintendo-spel. Det, det köper jag till 100 procent. Mm. Men just att de gör så, de har så många vad ska man säga, serier som är så jävla bra. Ja. Eller är det bara jag som tänker att kanske bara det är typ Mario och Zelda som är bra, de andra är eller de, de är svinbra och de andra är bra. Jag vet inte. Nej, jag vet inte jag heller. Ja, ja. De är väldigt, väldigt bra. <laughs> Sen, ja, jag vet att de har släppt en del skit också. Ja, det men det har ju alla ta. gjort. Men ja. e Sen kan man ju dra tillbaka... Jag ska bara säga det också hittills... Att, uh, du har det här med dig att... Uh, jag skummade igenom lite sammanfattningar... Av recensioner och... Där de inte får högsta betyg... Då är det i stor grad samma sak... Som de klagar på. Det är prestandan just nu... Lider en del. Men att det ändå är imponerande... Att de har kramat ur så mycket... Ur en så pass gammal konsol. Mm. Och att det kanske känns lite som Breath of the Wild 1,5. Alltså att det är mycket som känns igen. Det gör trots, inte mig så mycket. Tr nej, trots att det är lite ny, ny mekanik eh, så är det de två sakerna som det har varit lit, knappt klagomål då, utan där de har haft som att de har letat efter någonting att klaga på. Ja, man, om man ska säga någonting liksom. Mm. Och då har du också dratt ner betyget inte en 10 av 10 utan ner mot 9,5 istället. Det köper ju till 100%. Mm. Men yes. det gör väl ingenting om de har två nu som är som Breath of the Wild <laughs> när de ändå har 10 och Ocarina of Time. Ja, nej. Verkligen inte. Vilket inte gör någonting så sett, men alltså om man tänker så. Mm. Gött att det kom någonting nytt. Yes, så är det. Fan det var inte så det är jättelänge sedan som jag fortsatte vidare på Skyward Sword och alltså fan det är svårt att fastna i det här spelet det, det tar inte tag i mig Nej okej okay. mm. det... Jag var ju med typ när det hade släppts mer eller mindre och mm. testade det hos dig Vi körde en kväll och sen spelade du inte det på tio år typ. Nej och så köpte jag till Switch och så kom jag lite längre och nu är det att jag spelar det sporadiskt kommer kanske lite längre men alltså fan det är för mycket meck Mm -hmm, mm. Det är mer mech än spel om man, Eller om man ska säga Och med mech så menar jag kontroller ja, Och det. att hantera svärd Och det är specialfunktioner Svärdet kan ha och du ska söka Efter grejer med någon Typ av kompassliknande, Eller radar liknande alltså, Det blir lite mm. för mycket sånt Det tar, ja. tar för mycket Uppmärksamhet från själva spelet Det är synd för att mm. Det är ju det, det har sina stunder och när det väl har de stunderna där det är bra så är det så jävla mysigt. Ja. Men fan vad det inte kan jämföras med säg Twilight Princess och Ocarina of Time. Ja. Alls, tyvärr. Nej, så är det ju. Jag undrar fastän om jag inte hade roligare med Wind Waker och det tycker jag är ändå ett av dem sämre faktiskt. Det är lite... Det är ingen som tycker att Wind Waker är någonstans i mitten Utan antingen så tycker man att det är ett av dem sämre Eller ett av dem bättre mm. det, är liksom, det hamnar aldrig så här ah, men Det var okej, okay. det var det Utan det är Verkligen, verkligen antingen eller med det Det som jag inte gillar så mycket med Wind Waker Är just för att det kändes så himla innehållslöst När jag mm. körde det Okej okay. Sen har jag väl försökt att Köra om det på senare tid Och sådär men hinner fan tröttna Ja okej okay. ja, Det finns ju lite risk Med det där att åka båt och flänga runt Det kanske inte är det roligaste alla gånger Och eh, vifta med den där pinnen För att, att vinden ska blåsa rätt Och ja, bla bla bla Det blir lite för komplicerat det är, Eller komplicerat blir det ju inte Men det är mäckigt. Det blir mycket åkande bara det, mm. det väcker ju inte upptäcka lustan Som det gör i andra spel Sen var det väl inte så jävla mycket att lusta efter A Link to the Past i och för sig. Men du, då springer du ju runt på en värld där det till synes finns ganska mycket att göra. Och i Wind Waker känns det som att det var en jävla massa hav. Ja, just det. Med några öar där du kunde göra någon enstaka sak. Lite det lider Skyward Sword av också ibland såklart. Ja. Men det som jag kommer att ha, gjorde mig alltså regelrätt förbannad, det var ju <laughs> O oh, har de börjat med att man ska hitta liksom Triforce-bitar, liksom, vad kul med lite bossar och såna grejer som liksom första Zelda. Nej, nej, nej du ska åka och fiska upp dem. <laughs> ja. Det kände jag, vilka lata jävlar. <laughs> ja. Och nu ska jag hitta alla Triforce-delar. Du ska fiska dem, du ska försöka leta efter dem någonstans i havet. Där kände jag ju att man bara fan, drå åt helvete. Ja, oh, jävlar, var frustrerande men eh, jag brukar ju säga det, det har jag säkert sagt tio gånger om det här spelet, men jag får ge det en ny chans igen mm. då och se om kanske om man skulle köra Wii U-versionen men ah, jag är sugen på att köra på Gamecube jag har, jag har inte spelat på min Gamecube på länge nu nej och plocka fram den eller den kanske redan är framme eh, nej, det är den faktiskt inte nej den, den brukar åka fram på somrarna, däremot. För då spelar jag ganska mycket Game Boy Advance, nämligen. Ja. Och är jag utomhus, spelar jag på Gameboyen. Är jag inomhus, spelar jag på Gamecube på <ket> Game Gameboy-player. Ja, det låter fantastiskt. Jag kommer då apropå där det, att spela Gamecube på somrarna. Det var under flera, flera år eh, när jag studerade och var hemma och jobbade på sommaren. då hade sommarjobb. Det var jag hos min kompis eh, Viktor- och då plockar han också alltid fram sitt Gamecube Och så spelar vi Double Dash Och så ran, rensar han minneskortet Och så körde vi det från början Och låste upp alla världar då Och det är så jävla roligt när man kör flera stycken mm, Verkligen Jag älskade verkligen att köra Double Dash Där man är två på samma bil Eller vad man säger Ja ja. Det, det har vi inte gjort då, utan Vi körde ju de här kupperna Och så var man ett och två Var vi ju hjälpte vi åt varandra Så att någon av oss skulle alltid bli ett eller två mm. Att det blir lite lättare Att ta sig igenom det där Den För det är, alltid, det är alltid en karaktär Som är absurd jobbig att, ha att göra med Ja men det är, det är som att det är Förbestämt av spelet Och så är det väl för att det ska Bli logiskt när du ja, kör en det är klart att det är alltid samma jävla datakaraktär som kommer två Och mm. blir alltid lite snabbare så fort den är nära än och kör om. Ja. Precis. Som en BMW-förare med snabba solglasögon. Ja. Solglasögon. Ja, men du vet den typen som kör riktigt, riktigt, riktigt, riktigt, riktigt nära än. Ja. ja. Och sen... Även om det är dubbelfiligt Och sen, ni vet, när du när kommer förbi Skylten där det står 400 meter Så blir det enfiligt ja. Och när det precis börjar bli enfiligt Då kör den om ja det är så jävla frustrerande Och sen kör du iväg i typ 300 km i timmen <laughs> Ja, och jag har ju berättat det där många gånger När jag blev nedknudd från bron Och brålade ut så mycket Svordomar att min mamma stängde av Och att jag var typ 20 år då <laughs> den detaljen kommer jag fakt Har Nej, du nog inte måste, sagt Det måste jag ju ha varit Jo jo det, det, kan, det kan mycket väl stämma Men du har ju berättat den för mig Några ja. gånger Du kan ha sagt den i podden några gånger också men, ja, Men det just ju detaljerna det ju. att du var 20 år när du Nej, gjorde Jag det tror det, att hållande. jag var hemma Över sommaren typ Och så stod Gamecuben där Man kanske lirade lite Ta guld på de där sista <laughs> Det är ju så himla mycket roligare Att du fick en utskällning av din morsa När du var 20 år <laughs> För att du var ful i mun. Ja, Och så alltså, jävla grov också <laughs> Den historien blev kanske Fem gånger bättre nu På grund av det <laughs> Okej okay. Den blir mycket bättre med den detaljen mm. För det en sak om du är typ 16-17 eller något sådär Men nu är du ja. över 20 Då är det fan bra Ja Åh oh, Jesus Nej men jag ser fram emot i alla fall Att det kommer ett nytt Zelda imorgon Det som är nu är Dock att jag är, känner inte Hypen alls ja. Jag är för trött helt enkelt Ja, fan, men det, blir kanske, det kanske inte gör något då. Nej, då, då blir det ju inte den här, du vet, smärtsamma längtan efter någonting nej, som nej, får tiden att gå jävligt långsamt. Mm -hmm. Den uteblir då, det, det är rätt skönt på ett sätt, men jag. jag ja, hypen vaknar väl till linje och startar spelet imorgon? Ja, det är klart att det gör. Och jag är ju med så här att fan, Diablo 4, det är fan bara tre veckor bort. Ja jävlar du. På det är det tre veckor kvar Okej okay. Det kommer på nationaldagen 6 juni Mm uh, Jag tänker kan för... jag, jag har faktiskt uh, Fått den klämdagen där måndag ledig också Så jag tänker att då kan jag ju förladda det Och sen får jag väl, <laughs> väl Se om det blir något spel den 6 Eller inte Det är ju vara hyfsat hårt tryck Tänker jag Det tror jag med Mm och att eh, jag tänker, jag vet om det. Det är ingen idé att log försöka logga in och bara bli förbannad. Nej, för det kommer ju folk göra ändå. Ja, precis. Som att de blir försenade. Eller, nej, vad säger, De blir förvånade, trots att de vet att det kommer nog inte vara jättestor chans att kunna spela det online. Ja, precis. Nej, men vi, vi får se. Det är liksom. Eh... Det vore ju kul att komma igång med liksom Prologen, i alla fall första dagen mm. Så att man Kan kasta sig över ordentligt ordentligt Men, men, det är, jag är inte den som är den Jag ska ta det lugnt ändå Jag kommer också Köra Diablo 4, jag har bestämt mig nu Att det är klart att jag måste köra det mm. Och jag har pratat med vår gamla Kollega Magnusson Och han ska också absolut köra det Så det kommer nog garanterat att finnas folk Att spela med också mm. Hela tiden nästan Mm. Frågan för min del är bara hur jag ska spela det um, Ja, det kommer väl inte ha någon som helst uh, betydelse egentligen För det kommer att vara cross-platform på alla så Sådär um, ja, okay. Om jag har fattat rätt um, Jag ska köra det på Xboxen Mm. Av den enkla anledningen att jag tror trots allt att eh, det kommer att lösa sig med det där, eh, den där brittiska myndigheten som står nej till den här Microsoft Blizzard-affären eh, så förväntas nu både EU säga ja på måndag och sen framåt slutet på sommaren amerikanska motsvarigheten att säga ja. Och så ska det överklagas mot den här UK och så får de väl får de igenom det där till slut ändå. Det tror jag. Och då tänker jag att Är det så att det kommer att ligga där eh, Kan det bli så att det blir Expansioner kommer till den tidigare eh, Kommer de här eh, Battle Pass Grejerna att vara Billigare om du har Game Pass Och så vidare och så vidare Så jag Ser ingen fördel med att Köpa det på Playstation just nu Nej. Nej Så har jag tänkt Sen förstår jag att man kanske uppskattar den handkontrollen ännu bättre eller man kanske tycker att den konsolen nu räknar man folk som har båda tänker jag också, man kanske bara har ett Playstation men funderar man på Xbox eller Playstation då skulle jag garanterat ha Xbox. Så finns det alltid de här näsvisa jävlarna som ska säga PC. Ja, ja. Um, må så vara då uh, jag, kan, jag kan förstå att det känns Det är ju ett riktigt, riktigt PC-spel från början uh, Sen dök det ju dessutom upp då På uh, Playstation uh, Så småningom redan det första På svenska mm. dessutom Och uh, Man får väl acceptera att man måste finnas På alla plattformar idag, de stora titlarna Det bara är så, och de måste komma samtidigt I så stor utsträckning Det bara går Ja. Mm. Mm. Det är egentligen inte så mycket konstigare än så. Det är väl klart att det ska Nej. vara så. Mm. Beroende på vad man har för inte vet jag, preferenser i hur man vill konsumera sina tv-spel. Eller dataspel. Ja. Precis. Ja men fan, det kan bli kul det. Sen får vi väl se. Jag är, jag är väl knappast klar med Zelda när Diablo 4 kommer <laughs> ut. Nej, det är du väl inte. Men möjligen att jag börjar köra det kanske till sommaren. Mm. Det låter väl bra. Sen, sen kommer nog aktivt jobba för att inte spela det för mycket. För det är lätt som fan att fastna i de där spelen. Ja, jag vet. jag vet. Jag vet ju hur det brukar vara på sommaren också. Det, det är ju, tycker jag, härligt att vara ute en del också faktiskt. Så att ja. jag vill inte bli sittande inne hela sommaren om det. Men sen vet man som dyker de riktiga skitdagarna ut Och då kan jag känna Då kan man gött unna sig Att faktiskt spela jävligt mycket De dagarna istället Ja men det är väl lite så Jag tänker också för att Det är, så, det, det är jobbigt att känna frustration Av att fan nu måste jag iväg och göra någonting När jag helst vill sitta och spela Jag gillar inte den frustrationen För det det känns ju mer som att det är dopaminjunken i en snarare än att spelet är roligt och ja. då, då är det fan destruktivt nästan. <laughs> ja, Så kunde bestämde. jag känna lite med Diablo 2 att ah, ja, säkert också. Vi ska inte vet jag, åka till någon person och grilla och dricka öl imorgon. Fan vad jobbigt. <laughs> och det ja. är det ju inte för fem öre. Det är ju svintrevligt att göra det men just för att man sitter fast i det jävla farmandet. Mm. Ja, det, är det, det är skrämmande alltså. För när man väl nyktrar till från det där eller om man ska säga så känns det som att det här är mycket roligare. Grilla, käka gött, dricka gött. Det är mycket roligare. Mm. Det är jag lite är rädd för så. med Diablo 4. Alltså jag var lite mm. ambivalent för om jag skulle köpa den när det kommer. men mm. Det kanske inte riktigt är så nöjävligt som tvåan kan vara med att hitta <laughs> okay. grejer. Nej, kanske inte. Uh, sen kan jag säga så här att uh, så jag blev så jävla <laughs> fundersam kring att det, det var ju en sån här lite ny informationsfilm häromdagen om Diablo, om hur det här med Battle Pass skulle funka uh, och så vidare och så vidare. Och sen är det någon sån här mekanik i det här som jag inte riktigt fattar hur det ska gå till men och det här ingår för alla det finns ju ett gratis Battle Pass och ett som är lite dyrare eller lite dyrare, ett som kostar pengar mm. och i, i båda två så ingår det här då att det finns några Charge man kan använda som sen då ska gå och köpa någonting annat för som går och, så att du kan mäcka med dina vapen lite och rustningar, tror jag men det var hel, alltså det var så komplicerat beskrivet att jag fan inte riktigt fattar exakt vad de menar. Men Så dels så ska man ju då kunna levla och sen finjustera vapnet vad heter det? När ett vapen har stats heter mm, det. Mm. Äh, ännu mer efter dina specifika mål typ hur du vill spela. Men det kan ju vara kul för det som jag kände var problemet med Diablo 2 även Resurrected är ju att de jobbade för att göra karaktärerna mer balanserade. Fine. Jättebra. Eh, för det är ju synd när det bara är Sorceress och Paladin och resten suger. Mm. Men om du ska ha en Sorceress eller Paladin som typ funkar så måste du ha vissa specifika gear. Annars så kan du inte göra de här Uber Diablo-runsen eller sådana där grejer. Nej, no, no. okej. Okay. Typ, du måste ha exakt de här statsen på din karaktär, du måste ha exakt den här rustningen och det här vapnet. Annars så kommer din karaktär inte klara av någonting. Ma, okay. Och då måste man farma så. Något <laughs> hälvet helvete mycket. Ja, ah, jävlar. Sen vet man ju då att det, det är ju ett farmarspel. Så det lägger ju bli en sån del ändå. Men de kanske gör det mer värt då helt enkelt. Jag tror att de skulle tjäna på Det försökte de väl med i Diablo 3 Och det gick väl så där Men att det inte ska vara så jävla mycket farmande För att få bra grejer Eller att det i alla fall kan finnas Lite mer Vad ska man säga Variation i vilka bilds du kan ha På dina karaktärer mm. okay. Det hade de kanske i Diablo 3 Nu körde inte jag det så pass mycket Att jag ens behövde tänka på sånt För att när jag körde online så fick jag en massa fuskgrejer skickade till mig så att min gubbe var odödlig. Ja, men... <laughs> okej. Okay. Ja. Det kan man väl få göra. Ja, nej men för att det känns som att det är lite skärmen med spelet på ett sätt som försvinner om det nu är så att 70% av tiden du spelar går ut på att farma för att få en mm. karaktär som är Tillräckligt dräglig för att spöa vissa typer av bossar. Ja, precis. Och det är ju kanske grejer med Diablo 2, det vill man ha kvar, men jag tycker inte att det ska vara grejer med Diablo 4. Diablo 3 löste de väl det hyfsat med de här olika Riftsen man kunde få. Eller mm, alltså som man kunde köra. Det var ja. rätt roligt faktiskt. Men jag tror att Rifts kommer vara med igen, tror jag. För vad är det den leven Level heter? Paragon Level, eller vad heter det? Mm så kommer det dels vara något Rift-liknande men framförallt så kommer det ju de här battle-passen och att liksom ingå nya questkedjor och nya karaktärer som kommer med uppdrag så det känns som att det kanske blir mer uppdrag uppe i världen så att säga, på det sättet. Men ja, att också, man gör då, samma boss om och om och om men, igen. Men sen också då det som du sa, att det ska finnas den möjligheten också då förstås att nöta samma-samma. För det känns ju som att man borde kunna ta en paus eh, från spela spelare utan att det känns som att man går miste om potentiella runs som skulle kunna ge en de bästa vapnen. För Aha. det var lite så det kändes med Diablo 2 att varenda minut som jag inte spelar så går jag miste om en chans att få inte fan jag hurld och zackarum eller eh, eller en fyra socket eh, något jävla klubba eller någonting som jag kan göra mm. till någon rune word som man behöver ha och så vidare. För det är lite så det känns på ett sätt och det är det som också är lite synd för då fastnar man så jävla mycket i det. Ja, just det. Mm. Och blir jävligt trög med att åka och grilla eller vad fan det nu kan man. <laughs> ja. För att man sitter i ett sån jävla <laughs> dopaminrush bara. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja läskiga grejer, i alla fall. Mm. Men så är Diablo 2 typ 23 år gammalt också. Ja, bara en sån sak. Fan, det är länge sedan. Ja, helt men, men år 2000 otroligt. Känns, <laughs> men år 2000 känns faktiskt extremt länge sedan nu. Ja, absolut. Det känns inte som att tiden har gått fort sedan dess. Nej. Men från 2015 fram till nu, det är gått fort. Ja, verkligen. Är det något mer sån här spel eller så du ser fram emot, eller är det mest Diablo du sitter med? Alltså, jag kan väl säga så här nu att eh, nu har jag, jag har inte spelat på ett par veckor alls, och jag märker att jag har inte orken att börja någonting nytt, riktigt. Så det, jag är så jävla sugen på det här du så so att du känner dig ganska hypad så är jag inte där, eller du känner dig inte hypad inför Zelda på det sättet, men jag kommer på att det är det här Diablo-releasen som ligger och stör mitt spelande just nu för jag vet att då, jag kommer bara, bara köra det då jag mm. har inte orken att börja på någonting, ens något kort eller liksom så här, och få säga vad man vill om det här jag, till och med, jag, jag, jag kör en FIFA-match då Mm. Och gjorde jag för ett par veckor sedan. Och det blev en. Sen var det att nej. Orkar inte det här heller, liksom. Så, och plus att jag har ju spelat väldigt, väldigt mycket i början på det här året. Mm. Alltså mer än jag har gjort på. Ja, sen jag spelar Destiny som mest, tror jag. Så jag har hunnit med en jävla massa spel, vilket har varit väldigt roligt. Ehm uh, så jag vet att man blir lite uttum Alltså. Det känns som att man har fått så mycket intryck Från så många spel mm. Att jag behöver vila det lite Nästan så För jag vet vad som kommer och Vad som kommer skall så att säga. Men Jag tycker att det är, det är gött att spela Många olika spel istället för att harva Samma alldeles för mycket mm. ja. Säger jag som kör om en jävla massa gamla spel I och för sig så säger jag väl emot mig själv lite grann är, men för mig är det ju som att lyssna på en låt eller en skiva mm, ja men jag drar på Slot of Soul med Gates nu för tiotusande gången och tycker att den är lika bra varje gång ja. så kan det ju kännas som att köra på Mario 3 ja men nu kör den här klassiken och det kommer vara lika bra varje gång mm. eller Dark Souls eller vad fan det nu kan vara ja men nu är jag nog mer sugen på att spela spela in det jag har kört så mycket eller det, det är väl alltid mest men du vet undersöka och utforska spelbibliotek ja, absolut det är det, det är fan det jag lever för när det gäller att gama och det är det som är tacksamt att gilla retrospel på ett sätt att helvetet helvete vad många spel det finns som man har missat när de konsolerna var aktuella Ja, jo, så är det ju. Det är det jag har spelat i kapp i stor utsträckning nu efter allt med PS4 där, det sista mm. som jag inte spelade igenom. Där det är båda de här Spider-Man-spelen och båda God of War till exempel. Mm. Så det är, och det är ju spel som de är ju, jag vet att jag tror att jag berättar för min kollega alltså här men jag har ju spelat är ju långa spel och hon frågar, men hur långa är de då? Ja, mellan 20 och 25 timmar. Det är inte så långt. Alltså, hon har ju delvis rätt. Det är ju inget sådana här... Ja, jag tycker uh, ju inte att det är särskilt långt alls. Nö nöta för alltid spel eller så. Men jag, jag tycker när det närmar sig 25 då måste det vara väldigt hög kvalitet på den här typen av spel för att man liksom ska orka. Mm. Så kan man säga. Alltså, jämfört med hur mycket folk har spelat World of Warcraft nej, det är klart att det inte är långt. Men jag känner ju så här till exempel uh, Spider-man, kontra God of War Det har ju varit vilket är egentligen bäst att Jag hade jävligt roligt Med båda två Men jag känner samtidigt att Spider-man Har en fördel Av att vara 17 timmar långt Det känns som Där var allting skitkul mm. Hade det kanske blivit 22, 25 då Hade det varit 8 timmar med lite lägre kvalitet Kanske mm. Så så det den typen av spel när det är Spiderman ja. ja, nu var det sätta dit, stoppa de här som rånar en bank sen är han vad är han heter Octavius, alltså mm. han mm. ja, sen har han gjort någonting där, nej han kom undan ja men nästa uppdrag, då gör han någonting i en annan del av staden, alltså det är för mycket jag tror inte de hade orkat liksom hålla kreativiteten uppe i det här spelet i över 20 timmar det var helt perfekt att det var sjutton. Vissa spel måste väl vara som en Marvel-film helt enkelt. Att det måste hända grejer hela mm. tiden. Och det får inte vara några transportsträckor överhuvudtaget. Nej. Och, och sen se i den bemärkelsen. Säger jag att eh, Miles Morales och Spider-Man tillsammans kanske var 25 timmar. Och då tror jag att jag körde de två på en vecka. Mm. Och i den bemärkelsen, det är ju mycket av samma. Trots att det är bara 25 då. Ja. men det är ju typ lite mer än tre timmar varje dag i snitt det är ju mycket för mig tycker jag och okej, det är och ingenting för mig nej, men då ska jag säga så att jag tror att jag börjar med Spiderman och så blir jag så här, vad fan har jag väntat med det här först och så satt jag och så satt jag och sen gick jag in och kollade hur mycket, och då har de en sån procentklocka i pausmenyn, mm. hur mycket man har kört och så kollar jag på den och så bara story, 42% procent. Ba, oj, idag har det blivit en del mm. <laughs> Jag har typ spelat åtta timmar ändå, nästan, sex Det är bra gjort Tom, Ja, men ja, jag vet ju det Att det handlar ju om att komma in i ett Mode sådär. Jag vet ju till exempel En gång i tiden när du och jag skulle Fixa hundra procent På Castlevania mm. eh, Vad fan heter det, Gud Symphony of the Night System of the Night var det enda jag fick fram i huvudet. Det hade ju se varit ganska bra titel. <laughs> ja, och jag kommer ihåg att. Med men du av det tanken. Tog, det tog en arbetsdag för oss, tror jag. Ja. Och jag kommer ihåg det sista. Jag var så trött, trots att jag inte <laughs> hade spelat själv egentligen. Och du sitter där bara hur pigg som helst. Jag bara. Är inte du helt färdig nu, bara Hej! Jag har precis börjat. <laughs> ja sen är ju det spelet speciellt på det sättet att det, det, det är som att lyssna på Slot of the Soul med At The Gates det är ju nästan lika roligt varje gång vi kör nu börjar det bli lite tradigt eh, eftersom jag har gått från att köra det en gång om året som en tradition till att köra typ tre gånger om året när det blir så här, jag har ingenting att göra är, är inte särskilt sugen på att spela någonting ah ja, men jag kör lite Castlevania medan jag kommer på vad jag vill spela, typ så där. Och så hinner man fastna. Men nu, nu är jag väl kanske i ett läge där... Men det här har jag aldrig kört förut. Det testar vi. Och det här det har ingen aning om vad fan det är. Det testar vi. Jag är lite där nu istället. Mm. Och försöka få klart lite spel jag har påbörjat. Som Shining Force där förra veckan blev jag ju klar med. Mm. Skäms lite över att jag sågade det så mycket eller Vi kan säga så här, jag nämnde mer nackdelar än fördelar och egentligen så är det ju fördelarna som väger över med det här spelet. Jag tyckte det ja, var jättekul. Okay. Ja. Men det var så många grejer som var så otroligt jävla dumma i huvudet så att jag kunde inte <laughs> låta bli att nämna det. Nej, nej. Så jag påbörjade faktiskt att testa tvåan och redan första intrycket av Shining Force 2 är mm. Okej, okay, det, det här är mycket bättre. Det här är ett mycket bättre spel. Gött. Och så testade jag lite grann på Shining Force CD. Mm. Men de kommer jag inte kunna köra samtidigt. De där. Jag ville bara kolla vad, vad Shining Force CD var för någonting. Va? Eh, okay. Det var en direkt uppföljare på ettan. Alltså att det är barnen till karaktärerna i ettan. <laughs> ja. Men sen är Shining Force CD remakes på Game Gear-spel. Så att det är som att eh, tydligen, jag kollade upp lite på nätet, att mm. det är vad skulle man kunna säga, typ fyra spel i ett Aha, okej okay. mm. Varav ett av de spelen Låser man upp i något av de andra spelen Som en bokserie ja, ja, ja, Första ja, okay. boken så är det det här Andra boken är det här Tredje boken är det här Och du kan hitta fjärde boken I, det, i tredje boken eller vad det nu kan vara Och då kan du köra det Och så är det ja. olika huvudkaraktärer Typ Ja, okej, okay. jag förstår men jag ville bara testa det för att se vad det var. Det är Shining Force. Det, det, är, ja. <laughs> det ser ut som tvåan. Och känns ja. som tvåan. Jag fattar. Game Gear-spelen behöver jag inte köra om CD, en remake på dem. Och Game Gear har jag faktiskt aldrig spelat i hela mitt liv. Nej, inte jag heller tror det heller. Ej. <laughs> det kanske är sommarprojekt att skaffa en Sega Game Gear med lite spel. Mm. Man har inte råd sen att spela den för den sväljer så mycket batterier att man blir, uh, går i personlig konkurs. Det är lite det som har skrämt mig från att skaffa en sån och sen jag men batterier idag måste väl klara mer. Men det kanske är fortfarande är så. Men det kan väl inte vara så ja, det svårt. Det vet jag faktiskt inte. Men jag menar det finns ju uppladdningsbara idag då i så fall. Sen får är ju man... många Game Gear-spel eh, typ... Master System-spel, fast på en liten skärm. Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju inte jättekul kanske då. Nej, och då skulle jag nog vilja ha en Game Gear för att spela Game Gear-exklusiva spel, och det vet det fassen om man får tag på hur, hur lätt som helst heller. Nej, alltså i de men jag tänker den det var väl ingen succé i stil med Gameboy naturligtvis. Nej, så ingenting kan det bli, har varit så, i stil med Gameboy. Nej, så att det kan då ha blivit helt enkelt så att det, det den blir Vissa spel trycks upp i så pass små upplagor Även de som borde vara populära Att priset lätt drar iväg Kan det vara så menar du? Nej, jag tror nog kanske mer att Eller jo, Att det kanske inte finns särskilt många spel Överhuvudtaget Nej, okej okay. det är det mer del How many games released For För 365. Det är en del då. Ja, det var ganska många faktiskt. Då har jag fått helt felaktigt intryck. Det gör ingenting. Sen hade det varit jävligt nice med Atari Lynx. Den skulle jag för sig bara vilja testa, bara för att. 1046 på första Gameboy, ska jag bara säga. Mm. Och du de sätter det lite i perspektiv då så är det ju tre gånger så mycket och väl det. Sen måste man ju tänka på levnadstiden av Game Boy. När kom den 89 och eh, var liksom Nintendos, vad ska man säga, primärt nästan bärbara. Sen kom ju Game Boy Color och Pocket och de här också i visserligen. Mm. Men likt förbannat fram till 2003. Ja. Det är ganska många konsolgenerationer ja, är, yeah, som spelar många år faktiskt. Ja, det får man lugnt säga. Ja, jag hade ju en Color, ja. Mm. Den naturligtvis Tetris ingick. Jag hade, en, jag hade en röd när de här färg, de här med olika färger kom. Ja, jag vill tro att jag hade en lila, så som jag minns det. Jag har en lila Game Boy Color. Ja, gött. Jag kommer ihåg också när man eh, eh, jag satt i ett rum, ja i mitt rum där jag hade en Nintendo 64 att det där, och så tror jag att jag satt och spelade någonting där. Så hörde jag utanför att farsan satt med tretriset mm. och så den där jävla ryska melodin som spelas hela tiden och så när det når en viss gräns så börjar den spela snabbare. Då ja. hörde man där ute hur den ökade i tempo och så hör man FUN! <laughs> och, och man har ju varit där själv Ja, det är klart Men det är, det är fan bra Tetris i Gameboy Det kolla mm. Kollar man senare Tetris-spel Så är de mycket lättare i med att du kan spara En bit, okej okay, men den här vill jag spara Till senare eller Den här har ingen plats för någonstans Så det är lika bra att lägga undan den så länge mm. Men Tetris Game, det är hardcore. Det, mm. det är det här du får. Ah, fan vad jag känner att jag hade önskat att jag var lite, lite bättre på de där spelen. Bara. Fan. Du, du får spela mer. Jag hinner ju bli för grinig. Liksom. <laughs> Men så skulle jag, kan jag tycka ofta sen det blir lite så här så jag kan irritera mig lite på kanske. Men det det kanske finns en sån här version också att det bara är jag som gör fel. Men när jag spelade det här Tetris Connect eller vad fan det nu är det heter. Det är liksom så här, men nu vill jag ha chans att liksom lära mig det här. Mm. Men då går det upp i level hela tiden och blir svårare, svårare, svårare, svårare. Jag kan känna att jag hade kanske behövt att han kunde stanna vid level tre så att jag liksom hinner lära mig lite. Bara, Oj, nu gjorde jag det här misstaget igen. Men du kanske inte ska köra journey-läget då. Utan du kanske ska köra åt de andra lägena där du bara. Kan... Jag hade för med att det här var ett sånt klassik bara. Okay. Men det kanske. jag ska undersöka saken så. För det blir ju frustrerande tycker jag. När det blir så. För journey-läget är ju verkligen så att du kör och sen så blir det svinfort. Mm. Sen i några lines, eller om man ska säga, och sen så ja. blir det långsamt igen. Det, det är väldigt så framåt och tillbaka och jag gillar ju att det är så. Det är klassiska att ju mer du spelar det så snabbare går det till så är jag på level 9 och då går det direkt fort utan det, det skiftar fram och tillbaka. Ja just det, okej. Okay. Men som sagt, man kanske vill ha ett tempo eller man ska säga så att man kan ändå träna på den snabba beslutfattningsförmågan eller vad man ska säga Ja, precis. träna upp procedurminnet mm. få lite nervceller att växa ihop och kommunicera mer med varandra när man ligger och sover ja, exakt <laughs> och det dog stämningen när jag började krångla tet så förbannat <laughs> nej men det går ju inte att prata mer det är liksom, vi har ju nått den nivån nu, så att ja, så är det. Nu tar vi någonting annat. <laughs> ja. Kan jag, säga, jag, jag har sett en film, kan jag säga då. Bara för att ta snabbt. Ja, men kör. För att byta hem det på det. Uh, där kräftorna sjunger, som bygger på en bok med samma namn. Jag tyckte att boken var in i helvetet bra. Mm. Uh, och tror eller ej så har uh, filmen då i stort sett samma uh, handling. Um, handlar om en ung uh, kvinna som man får följa för, under hela hennes uppväxt egentligen. Hur hon tvingas att klara sig själv i ett träsk. Um, ja, hennes familj överger henne en efter en. Först försvinner mamman och sen hennes syskon och till slut även hennes far. Då. Mm. Um, så hon får helt enkelt lära sig att överleva själv hon växer upp och jag träffar sina första kompisar träffar någon snubbe som naturligtvis också då är ganska komplicerad relation med sen sker ett litet litet mod i denna stad där hon bor och hon blir naturligtvis åtalad för det här och så får man följa den rättegången helt enkelt gör den här grejen väldigt bra är det hon eller är det inte hon? Att eh, man vet inte riktigt själv. Man har inte ens en känsla för hur det här kommer att sluta eh, i boken. Och så eh, kan man tänka mig att filmen har en liknande effekt om man inte har läst boken då. Mm. Eh, hade hört från början att den fick en del kritik för att det till exempel gick väldigt snabbt när hon är yngre. Där skulle i handlingen i filmen... Liksom Hoppa över väldigt mycket. Jag tycker att det var fullt rimligt att göra så. Med tanke på att den här rättegången har väldigt mycket större del i hela filmen än vad den har i boken. Där det är bara är sista tredjedelen. Så det valet tyckte jag var fullt rimligt att göra. Mm. Så jag tänker så här. Det är lite synd att de har tagit bort en annan grej. Som var kanske den stora, stora eller inte Cliffhanger den stora, En av de stora vändningarna i böckerna Saknas helt i filmen okay. uh, Men då blir det så här uh, Då hade den fått vara tre timmar lång Okej, okay, det kanske ändå var Det fick bli så då um, Helt enkelt Men det var lite synd För det är väldigt, väldigt snyggt gjort i boken Men uh, överlag så tyckte jag att det var en bra film Som är väl värd att se finns på Viaplay att uh, streama för er som har det uh, då kan jag rekommendera att se den uh, när man är väldigt sugen på ett drama det är ju inte action eller något sånt där eller någonting som man slöt titta på, den kräver faktiskt att man följer den tycker jag mm. uh, för att man ska hänga med i svängarna så uh, men om du kan ta det den tiden då tycker jag att det här var en bra film helt enkelt väl värd att se det känns ju som en sån film Slash bok som en sån tant Favorit om du förstår vad jag menar uh, Ja um, Så absolut. jag har hela tiden haft fördomen Om att aha, det är någon eh, Kärlekshistoria Och så är det någon som blir dödligt sjuk Med kräftor Och så tänker man åt det hållet Och annars ja. känner man Nej Nej men uh, Men nu när jag hör när du berättar så Okej okay, men det låter ju faktiskt intressant Ja, men alltså det, i grund och botten så det är det är klart som är mycket annat egentligen som kommer, det finns ju en kärlekshistoria där men jag tycker inte att det är det som gör den intressant att läsa utan det är lite så där i bakgrunden bara det är liksom inte en lökig kärlek kan man säga så utan den är rätt mer så som kärlek är, det är upp och ner liksom och så gör den inte en stor grej av det, egentligen. Ja, men, men det, det är ju, kan väl vara ett viktigt inslag i mm. den här typen av verk. Men jag, jag trodde på riktigt att det skulle vara en sån här, inte vet jag, 50 Shades of Grey-aktig ja, med nej, lite nej, cancer nästan. Nej, nej, nej, nej, det, nej, nej, nej, nej, nej. Jag, jag har ju bara utgått från titeln och att det är mm. liksom tanter som bara, åh gud, den är så bra. att Jag okej, då är det skit. <laughs> jag förstår vad du menar, men är ju inte alls så. Utan det är en spännande Och väldigt välskriven historia mm. um, Och det ska jag väl säga också Om filmen Den det var ju oerhört jävla vacker Att titta på Man ser fotot är Vilka jävla snygga miljöer de har hittat uh, Det var verkligen imponerande uh, Och så ja, ljuset Och allting det, de, det har de verkligen fångat från boken Hur det beskrivs tycker jag Jättebra gjort um, så. Uh, väldigt Väldigt bra skådespel också Tycker jag där alla karaktärer kändes trovärdiga i sina roller så Nu blev jag så här, okej, okay, måste kolla upp den här filmen då. Jag tyckte det var lite roligt att den engelska tiden är mm. "Where the Crawdads Sing". Ja. Och då tänker jag kräftfarsa. <laughs> ja. <laughs> ja. Ett fantastiskt tror... namn, kräftfarsa. Ja, eller ord. Ja, precis. jag, jag vet inte. I fall det. Är, är det rätt översättning bara kräfta crowded? Eller är det något mer säkert? Något specifikt mer? Jag, jag måste, Eller är, är det kort och gott kräfta? Jag, jag måste slå upp det här, vad crowded är. Ja, det, det verkar vara så faktiskt. Det kommer upp vanliga bilder på sådana kräfter som vi käkar i augusti. I alla fall. För man har ju hört vad är det är. Crawfish och crayfish. Mm, precis. Eh, men det visar sig att det är andra ord för kräfta. Jag, jag googlade nu. Crayfish, ja. eh, crawfish, crayfish and crawdads are the same animal står det. Ja, yes. Bra. Men det är klart. Eh, crawdad kanske funkar bättre i den filmtiden än crayfish. Ja, det låter ju inte seriöst för fem öre. Är det någonting Nej. med fish i namnet så blir det ju knas. Ja. Om det inte är en John Cleese-film. Mm. Ja. ja. Okej, okay, The Big Fish också. Vill jag minnas en jävelusiskt bra film. Finns ja. ett litet problem, jag kommer inte ihåg ett smak av den, Bara att jag tycker att den var <laughs> Nej, det är ju, bra. fan inte jag heller Men den är riktigt, riktigt bra Jag rekommenderar men... den till typ alla jag träffar Men jag kommer inte ihåg den jag Kommer ihåg att den var bra Storfisken, Storfisken. Ja, men, det är Tim... ja, men det är Tim Burton är det Ja, ja. ja. precis Jag kommer inte ens ihåg det jag kommer ihåg att Tim Burton och det är UN McGregor och att han ser någon i ja. ögonen så får han reda på hur han ska dö, och då maxar han livet, typ. Fantastiskt. Ja, det är ju grymt. Mm. Det fick man ju tänka på. Prata inte vi om dig i podden så här, men skulle man vilja veta när man dör? <skratt> ja, det har vi säkert gjort någon gång. Ja, det har vi säkert gjort i förbifarten men skulle du vilja veta och vad skulle du göra då? Tills jag kom på att jag tror nog att det är en fråga jag har haft i, med elever någon gång mm. förra läsåret. Ja, okej. Okay. Kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Det var Nej, med det, något det... seminarium i svenska tror jag som jag hade där man skulle okay. diskutera den frågan. Men det är bara jobbigt va? jag tycker att sånt är svinroligt. Ja. När det blir jobbigt att svara på en fråga. Sånt så tycker jag är kul. Mm. Vi, vi, behöver, inte, vi behöver inte ta det nu. Så så. Så, så så kollar man och så står det 2024. Oh, ja det, det är därför man inte skulle vilja veta, för tänk om. Men på ett sätt skulle man vilja veta om det så typ eh, 2093. ja. För då vet jag att ja, vad är, jag än jävligt, gör så kommer... Det är lika jävligt är <laughs> Fast är det det? För <laughs> då vet man vad jag än gör så kommer jag inte dö förrän om mm. 70 år mm. Det är bara ösa mm. Är du med på vad så, jag menar? Så, så står det också hur det går till då, så, Hit with a bucket of crowd dads <laughs> Det är någon göteborgare. Du, nu får du vilja akta dig. Jävlar, han dog. Ja. Och, och på dig står det, nu blir det, får jag stå det på svenska, att du sväljer en sån här liten Switch-kort när du ska testa undrar ifall det smakar äckligt. Ja, just det. Så här, jättelångt senare. För man, det var jävla massa snack om den här switch Men Jag har faktiskt inte provat och ser inte heller någon större anledning att smaka på mina spelkassetter <skratt> men så kanske man är så en gammal gubbe, just en Nintendo Switch, fan det var länge sedan det, det är ju över 50 år sedan då mm. pratade jag om att spelen smakade så himla illa av någon jävla anledning och så smakar man så bara, <skratt> ligger man där ja. i, i sin sån här lägenhet på gruppboendet Mm. Men låt oss säga, om vi ändå pratar om det var 2093, så innan du avbröt det så lät som du skulle säga, då vet man att vad jag än gör nu, så kommer jag ju att överleva. Precis. Ja. Men då är frågan, vad hade man ställt till med för jävelskap om man såg att, ja vi säger så här då, 2023 0612. <laughs> Off. Ja, då har du kört. Mm. Jag vet inte. Ska man, ska man maxa jag vet inte fan. En jävla diskussion. Nej, nej men det, det blir ju en jävla massa prioriteringar. Ska man försöka spendera så mycket tid som möjligt med sina närmaste äh, familj och vänner för att maxa så mycket för att man vet att jag dör om en månad? Eller ska, ja, ja, man, ska Jag skulle man säga så här då. Jag skulle inte gå till jobbet imorgon. Nej, det kan jag förstå. Eller gå dit och ställa till med något. <laughs> ja, det är det. Är man konstruktiv eller är man destruktiv när man får den nyheten? Ja, jag vet inte. Att shit, jag kommer att dö om en månad. Nu, jävlar. Det här är ju på en sån lite mer begränsad nivå än Filip och Fredrik brukar prata om. När Filip har träffat någon rik läkare i Los Angeles typ. Ja. Och så... Uh, de sa i till honom att han uh, var utan den här läkaren och tog ett blodprov och sen sa läkaren vill du ha reda på om du får Alzheimers? Uh. Han bara, nej, det vill jag inte. <laughs> och veta om att en dag kommer jag vara helt väck men ändå leva 20 år till. Jättesvårt ja. att ta ställning till det. Jag tror att vi mm. undviker det för då kommer jag bara få ångest. <laughs> ja, så gör vi. Men det kan ju också vara så här om man tänker, okej, okay, jag kommer att överleva till 2093, säger vi. Mm. Innebär att jag kan göra precis vad fan jag vill. eller ja. Inte vad fan man vill, men du vet. Man kan ta ganska många risker om man vet att det kommer inte att hända någonting. Men det står, om det inte står någonting om hur man lever livet framtidsdags, tänk om det skulle vara så att man kraschar med bilen och blir en grönsak framtidsdags. <laughs> <laughs> Oj, vadå? Eller kraschar med bilen och no, fan vad mörkt det här ännu, jag ber om ursäkt ja. för det. Men att det är någon mer som stryker med och att man åker dit för det och får sitta i fängelse. Mm. Och så är det någon som har lyckats till att det var uppsåt så man åker dit för mord. <laughs> ja. Och så överlever man så länge för att man sitter, in, man sitter inlåst. Så länge. Ja. Då, kan man, då kan man ju inte maxa. Nej, nej. <laughs> Exakt. Nog för att vi har eh, sysselsättningsplikt inom kriminalvårdens anstalter, men det är ju inte så att man maxar eh, verkstad där kanske. Nej. Eller så skaffar man sig en jävla massa examiner kanske. Ja, han tar den. Det låter ju kul. Ja, man kommer ut och presenterar sig för kris. Ja, ja vi ska hjälpa dig att komma ut och anpassa dig till samhället igen ja, jättebra, jag är lärare jag är advokat jag är <går> jag är psykolog också ingenjör och jag har inte med mer än en filkand i samhällsvetenskap filkand no. och, och så sitter man där med fem examen Mm. Ah, ja, men då kanske vi ska hitta ett jobb åt det så blir det ändå McDonalds kanske McDonalds <laughs> ja, Ingen fel det det att jobba. på det, det. Nej, nej, nej, nej, nej men alltså jag tänker just utbildningen Ja ingen fel om McDonalds det finns väl gott om utrymme för eh, vad heter, kompetensutveckling där att du kan ja, jobba dig upp liksom i rank där mm. det är väl, det är väl bra grej kan jag tycka. Men säkert någon som blir kränkt. Så jag släpper det. Mm. Uh, vi har inte så jättemycket kvar, va? Nej. Uh, men jag tänkte hinna med en sak till. Jag uh, glömde det, men såg påminnelsen här nu att: Har du sett att det kommer en Arnold-dokumentär på Netflix? Ja. Om det hans karriärtyp. Tack, jag har. Typ. Ja, den är jag jävligt sugen på att se. Det Han var jag hoppade så att uh, du inte visste om det. Det var ju så jag tänkte att jag skulle få droppa det här nu. Vad misslyckat det blev. Åh oh, jävlar. Ursäkta. Det, det, det blev så många lager av anti här nu. Ja. Det, det är ju saken lite rolig Jo, men det har jag faktiskt koll på. Mm. Och den kommer jag nog vilja se både en eller två gånger. Ja, det är klart. Jag kan inte there. Nej, det är nog I'm doing this and doing that I'm here, you're there mm. Nej, det, det är nog mer nyanserat än så Nej, Jag har ju faktiskt läst lite grann ur hans bok, den Total Recall heter ju faktiskt hans bok det är väl en självbiografi det som jag tyckte var lite synd var att den fanns inte inläst. Nej, okej. Okay. Sen är det väl inte svårare att jag läser den i text, men jag tycker ju att det är förbannat bekvämt att lyssna på böcker. Mm. Du får läsa in den. <laughs> Så med din röst. Fan vad jobbigt. Ja, fick mig att tänka på det där Seinfeld-skämtet när George... Um, Uh, han säger att han klarar inte av att läsa den här boken För han, han hör sin egen röst när han läser Och han hatar sin egen röst <laughs> Så lyckades han ju att lura sig till den här boken På inläs på band För att han säger att han har något synfel vad är det? Och när han börjar att lyssna Så låter den personen som har läst in den Exakt som han gör <laughs> Fan, det minns inte Det är ganska mycket i Seinfeld som jag inte minns än du har sett uh. hela serien men It sounds det... exactly like me men det är väl en sån serie som är svår att komma ihåg många detaljer för att det är så jävla många avsnitt och just att den ja, inte handlar visst. om något särskilt. Ja, absolut. Men det avsnittet vill jag nog kolla upp, det är ju det är hysteriskt roligt. Ja, gör det. Kommer inte ihåg om det är senare eller om det är tidigare. Men jag skulle känna att det börjar ju bli väldigt... Mm, lite märkligare avsnitt Under de två sista säsongerna Som kanske inte riktigt, i ärlighetens namn Är riktigt, riktigt lika vassa De har sina stunder, men ibland blir det så Banana så att det, det blir för mycket Det här är väl ett av de avsnitten I åtta eller nio Säsong åtta eller nio så jag tror Som kanske är bland dem vassare, tänker jag Jag får mig att jag gillade säsong åtta Väldigt mycket när jag kollade jo, på det, det Ja eller så är det liksom att jag har sett det för mycket och att ja, ja jag vet inte. Nej, på något sätt så känns det som en serie som ändå blir bättre och bättre på något sätt. Ja det, det så var det ju verkligen där um, från säsong 3 upp till 7 tänker jag. Men det känns som att det är väl det sista avsnittet där i säsong 7 tror jag. Eller om det är som heter The Summer of George så nästan oh, känns som det, det, är... det är så jävla bra att de nästan toppar mer eller mindre. Ja men det är väl klart. Det, det är hela min liksom, referens varje gång jag går på sommarledighet. Ja. Så, så är ju det avsnittet liksom referenspunkten. Så här ska man göra. Ja. <laughs> Älskar Summer of George. Det är fantastiskt. Och när de är fast i det här parkeringsgaraget. <laughs> ja. Satan, vad jag älskar det avsnittet. Mm, väldigt, väldigt bra. Hon har köpt en fisk som dör. <laughs> och de åker dit för att de har pissat också. <laughs> ja. Där säger ju George en sån jävla rolig sak när Jerry aldrig kommer tillbaka. De bara klipper till den sen och så sitter han och så säger han He went, to the <laughs> He went to the bathroom and never came back. It's like a science fiction novel. <laughs> <laughs> det, det är den och när de ska på den här middagen och ska köpa typ bröd och vin. <laughs> ja, det är också kul. Och han har den där jävla jackan på sig. <laughs> ja, den är så jävla stor. <laughs> ja, shit, det var länge It's... sedan jag såg Seinfeld nu. Mm. It's Cortex. <laughs> ja, nej Nu är det här på väg åt fel håll va? Vi har ballat ur för länge sedan mm. Ja, så är det Och nu är vi den delen av urballningen När det börjar dala lite grann. Så att det ja, är väl exakt. ett fantastiskt läge Att knyta upp säckarna här Tänker jag Absolut är det så eh, Tack så mycket För att ni har lyssnat på oss Även denna vecka Och eh, så hörs vi snart igen Tänker jag mm, Tänker jag med Och, så vill Och jag passa... den gången vågar jag lova Att vi får ett första intrycket Av Tears of the Kingdom Ja, det kommer vi att få eh, mm. Sen vill jag faktiskt passa på Att eh, ja. tacka alla Tre gånger Säg